Néhány éven keresztül porcelánlovacskákat gyűjtöttem, és 1975 karácsonyán a keresztapámtól, Jóneriktől két aprócska lovat kaptam. Gyönyörűek voltak. Épp olyanok, mint az igazi fehér lovak, de annyira kicsik, hogy elfértek a tenyeremben. Amikor a dohányzóasztalra állítottam őket, egészen eltörpültek a narancsok és az apró sütemények mellett. Az egyik feküdt, a másik vékony kalábakon állt. Korábbról már hét porcelánlovacska sorakozott a könyves polcomon. Nagyon örültem az ajándéknak, tényleg boldog voltam. A két ló a gyűjteményembe került, a ménes része lett. Amikor januárban újra elkezdődött az iskola, az egyik új lovat, azt, amelyik feküdt, a téli kabátom zsebébe tettem. A lábait egy darabból öntötték, ezért nem törhetett el olyan könnyen, és nem is akadhatott bele semmibe. Így bármikor megérinthettem a sima felületű hideg porcelánt. Akkor is, amikor bekopogtattam Jonszen igazgató úr ajtaján. A diák tanács elnökévé választottak melynek ülésén úgy döntöttünk, az idősebb tanulóknak engedélyt kellene kapniuk arra, hogy tanítási időn kívül másokat fuvarozhassanak a kerékpárjuk csomagtartóján. – Mi nyomja a szívedet, Cecília, kérdezte Jonszen. Soha nem villantott bátorító mosolyt a diákokra, de a többségüket nagyon komolyan vette. – Nos – mondtam – úgy gondoljuk, hogy az iskola nem tilthatja meg nekünk, hogy például a hétvégeken a kerékpárunk csomagtartóján vigyünk másokat. Mutatójammal végig simítottam a zsebemben lévő lovacska pofáját. Szóval így gondoljátok, kérdezte Jonszen lassú bólogatás kíséretében. És mi a helyzet az iskolába vezető úttal? Talán kevésbé veszélyes a kicsengetés után? Az iskolába vezető úton továbbra is érvényben maradhatna a téltás. Most a szabadidőről van szó, feleltem, és egy kemény, idegen élt tapintottam ki a figurán. Lehet, hogy letört a farka? Az iskolába vezető út valójában szintén a szabadidő része. Mi viszont jobban szeretjük, ha épp bőrrel mind az idefelé, mind a hazafelé közlekedést. Ha hétfőnként egészben jöttök iskolába. Az igazgató hangja mély volt. Megigazította a nyakkendője csomóját. Bólintottam. Ez jogos. De ha a szüleink megengedik, hogy szombaton felvegyünk valakit a csomagtartónkra, elég buta érzés volna, ha ezzel megszegnénk egy iskolai szabályt. És a Hofstádban megengedik a diákoknak, hogy a kerékpárjuk csomagtartóján vigyenek másokat. A zsebembe furtam a kezem, és megtaláltam a rövid lófarkat. Hiába voltam nagyon óvatos, mégis letört. Előhúztam a porcelánfarkat a zsebemből. Jaj ne, nyögtem. Történt valami? Igen, letört a farka. Válaszoltam, és kivettem a fehér farkavesztett figurát a zsebemből. Miért tartod a zsebedben, ha ennyire törékeny? kérdezte Jonszen. Nem tudom. Nem hittem, hogy eltörhet. Ahogy azt sem hitted, hogy valaki megsérülhet a kerékpáron, csak mert hétvége van. Nem tudtam, mit válaszoljak. A lovam elvesztette a farkát. Meg lehet vajon ragasztani. 13 éves voltam, Már nem képzelhettem azt, Hogy fájt a lónak, De én tehettem arról, hogy eltört. Én hoztam el A könyvespolcon álló ménesből. Még meggondolom, Mondta Jonsen. Rendben, feleltem, Majd hozzátettem. Egy hangú szavazás volt. Ebben egy percig Sem kételkedtem. Bólintott az igazgató. Az iroda előtti folyosón hirtelen elöntött a düh. Megragasztom a farkát, de nem fogom a teljes felelősséget magamra vállalni. Majd leghátulra kerül a ménesben, háttal a falnak, hogy ne lehessen látni a ragasztás nyomát.